Profeti sallallahu alaihi wasallam i lutej Allah subhanahu wa taala thoshte Allah më një udhë me këmeni elmi la yfa. Po Allahu ka qenë mbrojtje prej dijes nuk do bishme. I dashurini transmetim thot kërkojini Allahut dijet e dobishme dhe kërkojini Allahut t'ju mbrojë prej dijeve pa dobishme. Ka thon dietar dijet dobishme është e dije e cila vendosë zbotim. Dhe dija e pa dobishme është e dije e cila nuk vendosë zbotim. Kur njeriu mëson diçka dhe nuk e zboton atë Kjo është e që që që dhije e patobishme e cilë nëtë vërtet është kak për shkatërimi në njërjut të kallohës, fëndët arët, e minë qëkinit. Ka të njënë njënë, njënë, Allah me shërohtë. Dhjetarët janë tre. I pari, është e një cili e ka ndrytshuar vetën e ti me dritën e dhijes, edhe ka ndrytshuar njërzit me dritën e dhijes. Ky thët, është prej trashëgimtarëve të profetëve. Edhe i dyti është një person i cili e ka ndriçuar veten e tij me dritën e dijes, por nuk i ka ndriçuar të tjerë me dijen. Sot ky, nëse nuk i le mangët detyrat që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, atëri shpresohet që të shpotoj për veten e, e tij. Edhe i treti është ai person i cili nuk është ndriçuar në veten e tij me dijen e tij. Domethënë nuk është ndritur me dijen e tij që ka msu dijen, por s'e ka zbatuar të dia nuk i ka dhënë dritë për të shikuar rrugën. Gjithashtu normalisht nuk kanë dhësuar stërit. Me ta. Por dia e këtij personi është shkak për dënimin e tij në gjykimin. Proveti sallallahu alaihi wasallam ka treguar një shembull shumë të bukur për atë person i cili përpiqet të mësoj njerëz të mirë, por i nuk e zbatojnë vetë që profetit sallallahu alejhi dhe sellem hadithin e saktë. Të cilin ka transkriptuar shi nga Albania. Fot shembulli i atij dihetari i cili u mëson njerëz të hajnë, por harron veten e tij, është si shembulli i Qirijit. I cili ndriçon të tjerët edhe djeg veten e tij. Sa shembull i bukur që është ky shembull profetik. Fot shembulli i atij dihetari i cili, indriqon dhe më përpichet të mundu jemi njerëz e dhije, por nuk dhe në qohet më dhije në vetën e ti, kumëson njerëz e hajërin, por haron vetën e ti, është i shembul i që njëri i cili e djek vetën e ti, por të ndriqëhur të tjertë. Edhe kjo person, u atërgoj njerëz e hajërin dhe së zbatonat e vetë, por të janë gritur edhe më shumë argumentin kunde vetës ti, për para Allah u dhe një të të të të të të të të të t